Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka yang engkar melihat mukjizat yang berlaku, sebahagian mereka berkata, ibnu Abu Qibsha telah menyihir kamu. Dengan itu Allah subhanahuwataala menurunkan Firman-Nya. وَإِنْ يَرَوْا عَيَةً يُعْرِضُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ سِحْرٌ mustamir, Suratul Qamar Ayat 2 yang bermaksud Dan jika mereka Ia'ni orang-orang masyrikin melihat Tanda-tanda mu'ajizah Mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang berterusan Sini hadirin yang dirahmati Allah sekalian Kita sedang membacakan Beberapa telatah dan watak-watak yang terjadi Khasnya di kawasan kota Mekah Apabila Nabi SAW Menyampaikan kebenaran Islam kepada manusia Maka ada di kalangan mereka yang beriman dan ramai juga di peringkat awal yang menolak dan menentang. Kekuatan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mu'jizat. Sebagaimana dikurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallatu wassalam yang sebelum daripadanya Maka di antara mukjizat yang dipertuntunkan ketika itu, yang telah pun kita huraikan pada masa-masa yang lepas, ia itulah bulan terbelah dua dengan izin dan pertolongan daripada Allah. Nabi membelah dua menggunakan jari jemarinya dan dilihat oleh seluruh penduduk-penduduk Mekah pada masa itu. Mereka menolak dan tidak menerima Kita juga telah menyebut Tidak berapa lama <coughs> Yakni beberapa bulan sesudah itu Datang satu kabilah rombongan dagang Daripada wilayah Syahan Untuk berniaga di negi Mekah Sebaik sampai mereka bertanyakan penduduk Mekah Adakah lebih kurang sebulan yang lepas Kamu semua yang berada di Mekah ni Melihat bulan di belah dua Di suatu malam Kerana sebulan yang lepas Ketika jarak perjalanan sebulan Nak sampai ke kota Mekah ni Kami katanya ketua kabilah rombongan itu Seluruh ahli rombongan melihat daripada jauh bulan terbelah dua di langit dan dalam kalangan kami ini ada ahli astronomi kita panggil hari ini orang-orang yang pakar dalam bidang bulan bintang dan matahari dia menunjuk arah perjalanan kabilah di padang pasir kami rojok dan kami tanya mereka yang pakar yang ahli di kalangan kami Apabila dikiru dan disuka Betul-betul malam itu Sebulan yang lepas Bulan terbelah dua di langit Mekah ini Apakah tuan-tuan melihat apa yang kami lihat sebulan yang lepas Terjangan mereka Anda memandang Dan tak boleh nak jawab Tak boleh nak cakap apa Terganam Tahu-tahu kena gantung aja. Tak boleh buat apa Oh, dia tahu Azhar yang gelap, cucuk ni nak Mana pencucuk dah Cuba Jadinya Menunjukkan bahawa Apa yang berlaku itu adalah muajizah Tapi mereka menafikan Itulah yang diceritakan oleh Allah Ayat 2 Suratul Qamar ini Beramai-lamai mereka menepuk-nepuk kepala Mentertawakan nabi sallallahu alaihi wasallam dan quran menceritakan wa berkatalah mereka-mereka mereka ini sihir mustamim ini lain takbir sihir muhammad aja kamu telah disihir oleh ibnu abi kibsah Ya abi kibsah adalah di antara nama suami kepada hadimatun saadiyah yang pernah menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya digelar dan diberi nama Abu Kipsyah. Ibnu Abu Kipsyah mana anak kepada Abu Kipsyah. Oleh karena Adi Matun Saadia menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kerikil-kerikil Rasulullah itu, kerikil macam anak kepada suami Sa'adiyah itu dia panggil anak Abu Kipsyah. Tidak lain kamu telah disihir oleh Muhammad. Inilah hujah mereka. Ada ayang berlaku adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara telatah orang-orang yang menentang akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka tidak ada hujah hanya menyebut ini sihir sahaja Kemudian Mereka meminta baginda SAW Membawa pelbagai bukti Mereka bertindak demikian Hanya dengan tujuan menunjukkan keingkaran Dan keras hati mereka di mana berhubung dengan bulan terbelah dua ini Insiden ataupun mu'jizat ini berlaku Hasil daripada cabaran mereka sendiri Mereka yang cabar Nabi Muhammad Kalau benar kamu Nabi Rasul bagi bulan ini belah dua nak tengok Bila jadi dia nafikan pula Lalu mereka mencabar pada tahap yang kedua Ya setelah cabaran di langit bersahur mereka tak boleh nak nafi mereka kemukakan pula cabaran-cabaran di bumi di antaranya apa yang diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب وعنب فتفجر الانهار خلالها خلالها تفجير او تسقي السماء كما بعث Kemana kemana amt علينا, علينا kisaf atau taatia bila atau taatia bilahi, wal malaikah, wal malaikah kabilah, atau yakin lak bayi min zukhrup, atau terquaf wa lan nu min al hatta tunzila alayna hatta tunzila alayna kitaban naqra qul subhana rabbi hal kunt illa bashar ar-rasul sayda belum belum ya baiklah maksudnya dan mereka berkata Kami tidak sekali-kali akan beriman Kepadamu wahai Muhammad Sehingga kamu memancarkan mata air Dari bumi untuk kami Atau kamu mempunyai kebun Daripada pohon-pohon tamar dan anggur Kemudian kamu alirkan sungai-sungai dari celahnya Dari celah-celahnya Dengan aliran yang terpancar deras Atau kamu gugurkan langit Berkeping-keping atas kami Sebagaimana yang kamu katakan Atau kamu bawakan Allah Dan malaikat Untuk kami menyaksikannya Secara berdepan atau kamu mempunyai sebuah rumah terhias Daripada emas Atau kamu naik ke langit Dan kami tidak sekali-kali percaya Akan kenaikanmu ke langit Sebelum kamu turunkan kepada kami Sebuah kitab Yang dapat kami membacanya Maksud ayat 90 Sehingga ayat Sembilan puluh tiga Suratul Isra Segala permintaan mereka Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qul subhana rabbi Hal kuntu illa basharul Rasula. Katakanlah wahai Muhammad Maha suci Tuhanku Bukankah aku ini hanya seorang manusia Yang menjadi rasul Ayat 93 Suratul Isra Sina hadirin yang dirahmati Allah sekalian Apabila mereka lihat Mu'jizat yang pertama telah membenamkan kesombongan mereka Maka mereka cabar Nabi pada tahap yang kedua Cabaran-cabaran Yang hampir keseluruhan Sebenarnya hanyalah merupakan cabaran-cabaran kebendaan semata-mata. Tidak ada lain melainkan mereka menunjukkan ketegilan dan kekufuran mereka. Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan cabaran, permintaan dan ucapan mereka di dalam ayat ini. Dan Allah semadikan di dalam Al-Quran Al karim Yang kekal sampai hari kiamat Mengapa? Sebabnya Yang namanya jahiliyah ini Matlamat dia Objektif dia Dasar dan prinsip dia ini saja, Tidak lebih dan tidak kurang Itulah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang terjadi hari ini itulah yang akan berlaku akan datang sampai kiamat Sama jahiliah tetap satu sebagaimana Islam itu tetap satu hari kita lihat cabaran ucapan akhlak tingkah laku perangai puak-puak sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini sampai kiamat Tengok benda apa dia minta Mari kita tengok satu-satu Dan mereka berkata Kami tidak sekali-kali Akan beriman kepadamu wahai Muhammad Sehingga kamu Ini menunjukkan mereka meletakkan syarat dalam keimanan itu Kami boleh ikut ni dia syarat saja Apa dia? Sehingga kamu ha, Satu dua tiga diaturnya dia memang dia berjuang memang bersama-sama dengan perjuangan Islam tapi diletakkannya syarat baiklah ustaz saya ikut ustaz sekarang tapi syaratnya ha ini dia kala besara-syarat tak payahlah silang tak kaki keluar aja daripada perjuangan Islam ini bagi ikut belah sana tu banyak rukun syaratnya yang diatur oleh syaitan dan iblis Pergi ikut sama Dalam perjuangan Islam Tak ada banyak syarat Syarat itu pun kalau ada Dua sahaja Tu pun Allah yang letak Bukan makhluk Allah yang meletakkan syarat itu Minta berkorban Bi amwalikum wa amfusikum Itu saja. Itu dia dua syarat Pertama al-amwal harta kamu Tolong impak habis-habisan untuk jalan Allah Kedua nyawa kamu tu je dua Allah minta. tak kata syarat iaitu saja Tak ada habuan-habuan dunia, tidak ada Jangan meletakkan matlamat kebendaan Apalagi dalam perjuangan Islam Kalau itulah yang diletak Akan berulang-ulanglah Peristiwa peperangan Uhud Dalam sejarah umat ini Kan banyaklah nanti bergelimpangan Ramai nanti yang tergelincir kaki Peristiwa di bukit Uhud Menyebabkan terjadinya kepelbagaian Peristiwa bukit di seluruh negara pada hari ini Saya tak urai lagi yang itu Apa dia syaratnya Sehingga kamu Memancarkan mata air Dari bumi untuk kami Ini yang pertama Oleh kerana Mekah ni Merupakan lembah Yang kering kontak Payah nak dapat air Adalah kot Zamzam aja itu di lembah Mekah Keluar aja sikit Tak mana nak cari sumber air Jauh-jauh keluar sikit 30, 50, 70 100 kilometer 200 km, 300 km. Opah saya kata, nothing what what. Harap apa-apa. Padang pasir, melaut semua. Mana ada air. Nah. Sekarang, Wahai Muhammad. Kalau sekiranya. Kamu nak kami beriman ikut. Apa yang kamu bawa. Atas nama perjuangan Islam ini boleh. Tapi yang pertama. Pancarkan mata-mata air di bumi Mekahlah dia nak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pengarah jabatan bekalan air Mekah jibam namun jabatan bekalan air Mekah nabi tu nak dia angkat menjadi pengarah jabatan bekalan air so kena buat planning short term planning satu ketiga tahun long term planning 3 ke 5 tahun Kemukakan wahai Muhammad Mana dia rancangan pengairan kamu Untuk bumi Mekah ni Kalau kamu nak pasang tali-tali air Fire-fire air Mana dia pelan bertindak kamu Kami nak tengok Jangan syarah aja. Jangan sikit-sikit je kual Allah Sikit-sikit je kual Allah Puak-puak ni Katanya Abu Ja'ala yang namanya Muhammad ni, yang namanya penyokong, pengikut dia pandai bersarah, pandai bercakap aja, pelan tindakan tak ada. Maka hantar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mana dia pay, pay air, tali, tali air bawa sebagai kemudahan asas dalam istilah hari ini dia panggil basic ni, kemudahan asas, pay air diminta, atulah itulah jahiliah tu. Dia naik dia tuanlah kita menyediakan prasarana air. Inilah perjuangan kita. Itu bukan perjuangan, itu keperluan, jangan faham. Beza antara perjuangan dengan keperluan. Benda memang keperluan buat jelah. Tak ada masalah. Air itu memang keperluan dalam hidup. Sebab itu tidak boleh dieksploitasi air ini. Sehingga ditekan kehidupan rakyat Dengan harga air yang maha Tak boleh Lalu kita menang Kita turunkah 20 meter padu Potong secara percuma Dan sekarang kita sedang nego Kita nak beli semua syarikat-syarikat air ini. Nak ke mana tu Inilah dia kuasa tuan-tuan bila ada Rajaan negeri sekarang sedang nego Nego tu negosif lah Bahasa kutub kata nego Tu aja Janganlah pening pula Mana bergunding Kita boleh tawarkan 7 bilion Pada syabah sekalian lah Take it or you leave it Itu saja Kamu dah buat ni terlampau banyak tau Untuk menekan rakyat Serah syarikat Budak nama Khalid Budak lah. Abang Khalid ni Otak memang otak niaga Dia memang pandai ha, Sekarang nak ke mana? Tiga konsesi, empat syarikat konsesi Kita tunggu dan lihat Inilah dia mereka Ini dia kira buat air itu je lah Satu Atau Kamu mempunyai kebun Daripada pohon-pohon tamar dan anggur Kemudian kamu alirkan sungai-sungai Dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar deras Yang kedua kebun Tanah Itulah kerja dia Jahiliah ni Dia kira dia minta daripada Nabi Serah banyak mana Tanah kamu boleh bagi Dan berapa banyak kebun-kebun Yang kamu boleh buka dan serah pada kamu Buat Entah namanya kelapa sawit Entah namanya kebun tamar sama je dari segi bentuk pohon Pelepak dan hasil buahnya. Kalau dulu namanya di sana Kebun tanah Sekarang ni dia panggil kebun kelapa sawit Sama sahaja Boleh ustaz Kami sanggup berjuang dengan ustaz Tapi kalau saya masuk Berapa eka sawit ustaz boleh bagi saya Dulu Masa bodoh-bodoh minta opon-opon Hari tak main lah sawit-sawit ni Puluh-puluh ya, juta aja. 20 juta 56 juta tu pun Kami main-main ingot saja Tadi ada kenyataan Daripada Najis Mughalazah Dia beritahu Dua orang yang buat report Kata dia kena offer 20 juta tu. Jangan berbohong kata dia Sekiranya mereka berbohong Kita akan ambil tilakkan Dia kata Yang 20 juta dia hebat 50 juta dia apa ketua yang ada di Ipoh Laporan sudah dibuat, akuan bersumpah dikemukakan. Mengapa yang tu dia tak cakap Ha nah, itu kata najis ke? Ada ring sekali ya? Maka cabah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kebun. Dan celah kebun tu buat tali tali air pengairan. Entah namanya rancangan pengairan kemubu. Entah namanya rancangan pengairan Mada Buat Kami nak tengok tali-tali air Mencelah-celah di kebun-kebun Dia minta habuan dunia saja Bukan tidak penting-penting Tapi Islam lebih penting daripada kebun Islam lebih penting daripada seluruh yang ada Dan selalu dah kita sebut Kalau Islam selamat Segala-galanya akan selamat Yang mereka minta ini Apa lagi? Atau kamu gugurkan langit berkeping-keping ke atas kami, sebagaimana yang kamu katakan. Dia cabar yang yang cakap aja, yang yang sahaja kata dia, Bawalah bukti yang yang cakap-cakap aja, di mana dia antara perkara yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan Ialah kisah umat-umat yang terdahulu Di antaranya iaitulah kaum Nabi Lut salam. Apabila anak beranak Saiful ni Melakukan kerja-kerja Makanya Allah Ta'ala turunkan bala daripada langit Iaitulah bumi mereka diangkat naik tingginya diangkat telah kita sebut sehingga kokokkan ayam terdengar di sisi Haras kemudian ditebalikkan dah Dibalik ke bumi tergempah bertukar menjadi laut mati sampai hari ini dan penduduk-penduduk dari kalangan kaum nabi lut ini mereka telah dihujani dengan kepingan ketulan-ketulan batu daripada langit Boya Hamka rahimahullah ta'ala menceritakan Di dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar Dia mengatakan Setiap orang-orang Yang melakukan liwat Di bumi sadum itu Batu yang turun terus keping-keping besar-besar meja dan tiap-tiap kepingan batu itu tertulis nama masing-masing Dan batu itu menjunam menghempas atas kepala mereka Tengok bertulis, kalau Saiful nama dia bertulis Atas batu itu Saiful ada tangan Tak ada elak dengar Berkeping-keping turun daripada langit Nabi SAW menceritakan ini Melalui ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika itu supaya kamu di kota Mekah ni jangan melawan aku jangan menentang Allah taala azab Allah taala tu berat apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan menceritakan hal hal begini Mereka kata Nabi mana dia yang kamu kata turun berkeping-keping dari langit, langit tu mana mana mana apabila tengok ke langit tu menurut kadang tafsirnya Bawa lah turun Kepingan-kepingan dari langit tu Lata turun menjunah empuk kepala abenda lah Muhammad ni Katanya dia main ni Mangku ayun betul wak-wak Dia tak cahaya Kita syarah lah ke mana pun Dia melihat keduniaan Yang dia boleh lihat Bukannya ayatul rahman Tanda-tanda Empat contoh tauladan dan peringatan yang diturunkan oleh Allah yang bersifat rahmat mereka tak beli hingga Mana ada orang kata tak turun keping keping dah hilang mereka cabar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kamu bawa kan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya secara berdepan. Jangan cakap je Allahu Akbar Allah maha besar, maha besar Besar mana? Allah tu bersifat maha tinggi Betul lah tinggi mana? 15 kaki ke? 30 kaki ke? Eh hey Muhammad Jangan syarah, jangan cakap aja. Ini belum dah khayalan Fantasi Tidak berpijak di alam nyata Ini merupakan Sindrom dalam ceramah, macam-macam lah segala macam diperkenalkan pertuduhan begitu kalau benar Allah tu ada bawa diri habis sikit malaikat, sikit-sikit malaikat kiraman katibin lah itulah, inilah Quran tu Jibril, mana dia bawa diri bawa sini, kalau lampasin mas yang tak boleh pakai tu, dia bawa mari diri cacar di panggur anda nak kelih ada sekol pasir mak Bawa diri depannya aku nak tengok Allah Allah Mana dia cabar Padahal Allah Ta'ala telah menunjukkan kehebatannya Mana mungkin Allah Ta'ala akan buat Allah nak diri Dia nak tengok dah Bukan sifatnya Allah Yang mencipta makhluk Tunduk kepada makhluk yang diciptanya Tidak mungkin Kamulah nak agak-agak di diri pula Awak siapa? Awak tu dicipta bukan menciptakan Tu bukan soalan Secara tidak berakhlak begitu dikemukakan Di hadapan Nabi SAW Pernah Yang dikasihi lagi dimuliakan Nabi Musa AS Minta nak melihat wajah Allah Ta'ala Allah hanya menyatakan Wahai Musa Sini lihat bukit Purus Aina, dia tengok sana Aku akan pancarkan Nur aku, bukan Allah Ta'ala Bukan zat dia Dia bukan seperti makhluk Laisa kamislihi syait Dia tidak serupa dengan sesuatu yang lain Lihat Musa Gunung Purus Aina Aku pancarkan Nur dia sana Nabi Musa melihat Hancur bunga, bukit Purus Aina itu Pengsan Nabi Musa nak nengok Allah Ta'ala Nurnya sahaja tidak tertanggung Gunung tahan pun tak tahan Demi Allah Percayalah cakap saya Kamu tak menyesal dengar saya cakap Gunung tahan pun takkan tahan Kalau Allah menzahirkan. Mana mungkin Nak ditengok zat dia tercacap Di golek-guling ni bukan cara Ni bukan permintaan Tu mau cakap bahasa nak melawan tu, Bukan nak beriman Nampak? Degilnya buah-buahan Tujuh puluh orang Di kalangan rahib Yahudi Bani Israel Pernah mencabar Nabi Musa Nak melihat Allah Ta'ala Apa nasib mereka Tahu kan Disambar oleh petir daripada langit Segentak hangus Mati semua terbakar Kerana permintaan itu Bukan permintaan sebenarnya itu hanyalah suatu Tekanan bagi menunjukkan kekufuran mereka Di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Yang ada di hadapan mereka Mereka bukan tidak tahu Kisah Bani Israel ini Terbakar di sambar petir Angus Kerana mencabar nak tengok Allah Ta'ala Mereka ular Inilah jahiliah Itulah kita katakan Jahiliah itu dia satu saja Tidak ada dua ini. Sama sahaja ya Itulah dia jahiliyah Suka mencabar-cabar sifatnya Atau Kamu mempunyai sebuah rumah terhias Daripada emas Yang mereka minta Projek-projek perumahan Daripada Nabi SAW Maunya Rasulullah ni Jadi pengarah dia atau Menteri bahagian perumahan di kota Mekah Dengan ingatnya itu tugas Nabi Pada tugas Nabi jauh oh, lebih besar daripada itu Bukan rumah tidak penting penting. Tapi apakah dia dasar hidup dalam rumah-rumah yang berkenaan Itulah yang Nabi-Nabi bawa Yang mereka cabar Nabi bawa Naknya rumah daripada emas pula tu. Kalau rumah daripada emas sudah tentulah harganya paling tidak yang paling murah pun 5 juta ya. Kalau tidak mahu 6 juta Nak mah banyak lagi tempat-tempat mutiara sikit mungkin 20 juta ya. Inilah yang mereka minta kebendaan Mereka menukar kebaikan dengan kejahatan mereka Padahal yang dah diri depan tu benar-benarlah seorang Nabi dan rasul yang mereka tahu kebaikan akhlak Rasulullah ini. Tapi disendornya, dihinor Dimintanya yang bukan-bukan Minta yang Nabi memang takkan lagi Allah pun tidak akan perkenankan karena bukan itu matlamat diutus para Nabi Atau kamu naik ke langit Kau ada repeat kali kedua Isra Mi'raj kan Takkan kami percaya Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Al Quran ini diturunkan daripada langit. Sebab itu dikatakan Munazzal diturunkan benda yang disebut diturunkan bermakna buat dia di atas bila duduk di atas, bukit kita kata turun. Ha, kalau duduk di bawah tak dia dikatakan turun naik. Ada kata itu dah pastu. Jadi Al Quran ini diturunkan bila diturunkan makna diturun. Tuh dari langit ini dia anggap tempat yang tinggi Walaupun kamu sendiri naik pulak-pulak ke langit Buat turun Quran Kami tidak akan percaya ya, Terpulanglah kamu nak kata apa Kami tak akan percaya Dan kami tidak sekali-kali percaya Akan kenaikanmu ke langit Sebelum kamu turunkan kepada kami Sebuah kitab Yang dapat kami membacanya dia nak nak dibawa Al-Quran itu sekaligus. Belambat buk itu 30 juta terus. Padahal sudah kita sebut. Al-Quran itu diturunkan secara munazan. Berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. Sebabnya tiap-tiap ayat, Sudah tentulah ada asbabun nuzulnya. Dan itulah yang disebut oleh Asyid Said Kutub. Rahimahullah Ta'ala. Di dalam kitabnya Hazadil. Inilah agama Ash-Shahid Syed Kutub menyatakan Sifat Islam ini dua Pertama dia lengkap Kedua dia mengambil masa untuk diperlengkapkan Paling minima kata Ash-Shahid Syed Kutub 23 tahun 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah Kerana setiap ayat katanya Menerusuri akan insiden peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan harian para sahabat yang mulia Keluarga-keluarga Nabi Hatta Rasulullah itu sendiri Icabahnya Nabi bawa seketul empuk letak depan dia Ini Benda yang dia minta tu Benda tak masuk akal punya Mana mungkin macam tu Dia mesti berperingkat-peringkat Setiap kali ada sebab-sebab dia Takkan ketibaan yang tu payahlah kita nanti Allah tak apa yang mutu dia punya kitalah jadi payah nanti nak memahami bila nak ditakwil, nak ditafsirkan nanti rojo asbabunuzulnya tak ada kan susah. Atapi nah, naknya jadi macam tu ikut otak dia diteorikan secara akhlia akan Al Quran itu dianggapnya Quran ini tidak ada kebaikan. Kecuali menurut apa yang mereka nak, mereka mahu Allah Taala mendengar mereka, bukan mereka yang mendengar Al Quran. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik, mengajar supaya umat ini mendengar Al Quran itu. Bukan kita mahararahkan mahu Al Quran begini begini bukan kita kena dengar Al Quran. Pernah suatu hari seorang Musliman Membaca Al-Quran di rumahnya Ketika dia membaca itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Di lorong-lorong Madinah ni lorong Syiah dia banyak lorong Lalu bila dia lalu Terdengar muslimah tu baca Al-Quran lah firman Allah Ta'ala Hal ataka hadithul khashiyah Dia bila Nabi dengar bunyi baca Al-Quran tu Nabi tekapkan telinga ke dinding Tiba-tiba dibaca oleh muslimat ni Radiyallahu anha Hal atakah hadithul ghasiyah Apakah Sudah sampai kepadamu Akan berita Berhubung dengan hari kiamat Yang menakutkan itu Apabila Nabi tekak telinga dan ayat itu dibaca Nabi menyambut di luar Dah sampai dah, dah sampai dah Aku dengar wahai Tuhanku, Aku dengar wahai Tuhan Ini. Hmm. Rasulullah dustuni dengan Quran macam tu. Tiba-tiba mereka cabar, Allah bukan Nabi dah. Dicabar Allah supaya bawa seluruh berdebuk depan dia. Adakah dia tu Allah Taala hamba? Sangka dia nak dia arah-arah begitu. Mana mungkin ini berlaku? Itu satu permintaan yang tak masuk akal sama sekali. Tapi itulah yang mereka buat, yang mereka lakukan. Jadi Allah hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab segera. قل, katakan wahai Rasulullah Subhana Rabbi haw kuntu illa basharar rasula Katakan wahai Muhammad Subhana Rabbi ma ha suci Allah Tuhanku Hal kuntu illa basharar rasula Aku ni hanyalah utusan yang dikirimkan oleh Allah kepada kamu yang menyampaikan kebenaran dan peringatan Kalau kamu nak rumah Buatlah sendiri Kalau nak air Carilah sendiri Kalau nak seluruh apa yang kamu katakan Kebun dan sebagainya Buatlah sendiri Aku hanya menyampaikan sahaja Kalau kamu nak ikut-ikut Tak mau ikut sudah Balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ulama-ulama menyebut apabila Allah memerintah nabi menyebut subhana Rabbi bermakna tidak ada keraguan ke atas firman ini paduli ke dia dia nak ikut tanah sudah tak ada kita nak raih dia pula menjaga hatilah kata nak ikut tanah belah habis itu tu saja subhana Rabbi al kuntu illa basarar rasul. Itulah yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya cabaran mereka Nabi tak tahu je, tapi kerja Nabi berjalan terus, Ya Nabi terus berdakwah. Ini kerana Allah Maha mengetahui perasaan perkauman yang sempit dan keingkaran yang terdapat di dalam hati mereka. Mereka tidak akan beriman Sekalipun berbagai-bagai bukti dikemukakan, sebagaimana diceritakan oleh Allah, wana yusairukum annah idaja idaja ats la yuminun Suratul Amam ayat 109 yang bermaksud dan kamu tidak menyedari wahai orang-orang Islam sesungguhnya apabila mukjizat-mukjizat mu itu datang. Mereka tidak juga akan beriman Rasulullah kata apa lah Kita ni apa yang ada ke kita Kau ada tinggi lebih sikit Allah bagi kuat beramanya Karamah tu je lah Setaya mu'jizat pun Nabi tunjuk Dia tak tahu je Tambah takat kita ni Kita kena paham. Dia takkan peduli lah jadi kufur Dia akan kufur juga Dia akan bersama ia dengan kedegilan dia Dengan keingkaran Nabiya ke dia Kita yang telah menerima kebenaran Mesti berpegang dengan hidayah Yang dikurniakan oleh Allah kepada kita Bagaimana diharapkan kebaikan daripada mereka Yang berkata Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Allahumma inkana hadahuwa alhaqqa min imdi Fa'amfir'alayna hajarat min al-sama' atau itna b'adab alim Surah Anfal ayat 32 yang bermaksud Wahai Tuhan kami jika betul Al-Kuraan itu ialah yang benar daripada Sisimu maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datanglah kepada kami Azab seksa yang tidak terperi sakit Dia cabar semua Bawa lah kata hujan ribut, hujan batu lah Apalah dia bawa Dia masanya Fir'aun dulu dengan khabar Kata kena hujan darah lah Mana? Bawa lah air hey Muhammad Dia dituduh, dia buat senda, dia kait Kejadian-kejadian alam Bagi membandingkan keimanan dan kekufuran saya masih ingat Ketika Berceramah di sebuah surau Di Bukit Beruntung Dia Bukit Beruntung ni Dekat kawasan Sungai Buaya Dalam, Felda Sungai Buaya Memang banyak manusia Macam Buaya, korang-orang ni Memang, dekirnya Sombong ni Haid hangit, dia menyokong yang tu Ya Allah Jadi saya dijemput, saya gila kuliah Kita ni biasa je Marah mereka Takdir Allah Ta'ala Saya balik berlaku ribut Memang sungai bayar Masa kan? lalu ribut Masa selalu masuk tak, Terangkap bumbung apa semua Hari tu dengan ribut Dengan hujan air batu apa semua Dengan peti Tak macam mana Peti itu menyambar dan Terbakar kubah, kubah surau Esok tu heboh Sungai bayar Dia apabila Selepas saja Ustaz Saluddin ni Berceramah Petir pun menyambar Terbakar kubah tu menunjukkan yang dia bawa tu tak betul Ulaan Haaai Buat-buat ni Petir pun dia tala ke kita Semua kita salah Saya dia beritahu saya je Bulan depan pergi kuliah Dia ada di bawah Saya beritahu gini jelah. Kalaulah orang-orang bebal di kampung ni Saya kata bebal Dikira kebenaran tak kebenaran ni pasal Pasal ditembak di peti Maka kita tutup je Quran Saya kata kita tunggu Kalau sekianya Surau masjid ni Dipanah peti Maka itu tak betul Maka bermaknalah kuil batu kip yang tak pernah di sambal peti itu betul Saya kata nah, Kita tutup Quran sana Kita tengok kalau sudah di samba peti ha tu tak betul. Gereja tak di samba peti ha tu betul. Buat suka menjam senang Diam pula dia, dia tak berani ujar. Sama aja sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikait-kaitkan apa yang dinamakan fenomena alam ini sebagai hal-hal yang menjadikan sesuatu keburukan kebaikan tu datang daripada kita. Ada hal segala-galanya adalah milik Allah. Subhana wa ta'ala Berdoa tu bila Allahumma tu Itu doa tu Dia minta betul In kana haza huwa hal Huwa al haq In kana haza huwa al haq Aku nak cakap dengan kau Ayat Tuhan terang-terang ke Kalau benarlah huwa Dia ni Nabi Muhammad Dia panggil dia je Al haq Bawa kebenaran sungguh Haa tolong bawa turun lah Kami ni tak betul lah maknanya Ha, Turunkanlah hujan batu dan ribut dia dicabar Inilah kejahatan mulut mereka Mereka tidak berkata Sekiranya betul perkara tersebut Benar-benar datang daripada sisimu Maka berilah petunjuk kepada kami Ini adalah salah satu daripada sunnah para anbiya Apabila mereka berhadapan dengan keingkaran mereka yang meminta supaya dibuktikan kebenaran yang dibawa Permintaan mereka hanyalah untuk menunjukkan kelemahan para Nabi Oleh itu para Nabi tidak meminta supaya Allah Melaksanakan permintaan mereka Ia orang-orang yang engkau Supaya kaum mereka tidak ditimpa Sebagaimana yang menimpa kaum Ad Samud Dan lain-lain Inilah maksud firman Allah taala. Wa ma mana'ana an nursila bi an nursila bil ayati illa illa an kadzab bihal awwalun an kadzab bihal al isra ayat 59 yang bermaksud dan tiada yang menghalang kami untuk menghantar tanda-tanda mukjizat Melainkan ianya telah didustakan Oleh kaum-kaum yang terdahulu Dia ya Allah Ta'ala beritahu ke Nabi Muhammad Jangan berasa hati sangatlah Jangan terajuk hati sangat Sampai ketahak kamu tunjuk mukjizat, pun mereka tak ikut Mereka tolak, mereka cabar pula Itu sepelik wahai Muhammad Dia ya Nabi-Nabi dulu sebelum kamu pun kena macam ni Maka nyeolehkan itu Apabila kita menyatakan kebenaran Islam dan kita menyatakan dakwah pada hari ini Tiba-tiba mereka menolak Mereka menafikan Kita tak heran dan tak pelik Itu sahabat sahati Yang penting kita beristiqamah Meneruskan perjuangan Meletakkan Dia di atas landasan kebenaran Yang sebenar Iaitulah Al-Quran Hadis Ijma' dan Qiyas Yang orang-orang yang menentang Perjuangan Islam Yang melanggar bayat ah. Mereka akan menerima bala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dikenalkan dan dirasakan dengan azab yang amat pedih. Yang kita tidak tahu bentuk azab tu mereka saja yang rasa. Kampung ada, rumah ada. Nak balik kampung tak boleh, nak masuk rumah takut. tak ke azab. Baik, tinggal dunia saja. Iya. Tak payah ada kampung mana kemerdekaan. Hilang kemerdekaan. Aku dia, duduk minum kedai kopi pun keliling mata. Hilak kan terjumpa ada orang kenal dia katuknya aku pula. Tak sempat habis kopi janda pun belum dapat. Ketakutan tu, suatu azab sebenar. Yu'adzibukum 'adaban 'azima. Aku azab dengan azab yang maha pedih. Semua kutuk semua maki hamun. Niak main-main, tuan-tuan. Kalau ikut Imam Syafi'i, 40 je seorang wali. Terus setengah juta maki amun Mengutuk Berapalah wadi tu menjelah-jelah Terus campur kita lagi wali-wali nikah ni. Bayangkan Mustajabnya berkatnya Memang meninggal dunia Macam tu je lah jawapnya Mati beragam kata orang Lai Jangan Melanggar baikah ni benda besar Ditawa sikit dia, diopor sikit je Melompat Dahsyatnya zaman modern hari ni tuan-tuan Ini kuasa Allah Biasanya katak ni semua melompat ke depan Saya dah sweet 50 dah umur saya tujuh anak Sampai 50 tahun dah umur saya ni Saya nengok katak melompat ke depan semua Ada sekor katak daripada rota melompat ke belakang Pelik Jarang nak cari katak melompat ke belakang ni Kostan melompat dia. Ini pelik Cara lompat tu tak betul dah tu. Nah, Ini dia dia ya, Kita kena paham Allah Ta'ala tetap merestui Merahmati Dan memberikan pertolongan Dan menunjukkan kebenaran Kebenaran tidak akan dapat dipadamkan Dengan apa cara sekalipun Seperti yang diucapkan oleh Seorang Yahudi di zaman Sayyidina Ali Yang akhirnya dia menganut Islam Dia menyatakan di hadapan Sayyidina Ali Dengan keadilan inilah Allah Ta'ala menegakkan langit dan buku ini. Inilah dia dasar perjuangan yang kita yakini Jadinya semua Nabi-Nabi kena Wahai Rasulullah Allah boleh tahu Patut kena belakang kamu Biasalah Dan semua yang mengikut kamu juga akan mengalami Dan merasai ini semua Kita cakap benda lain Dikaitnya kita ke lain Sikit istana Sikit istana Sikit sultan Padahal apa ada kita kita tak ada apa-apa pun nak dahaka ke, ke Sultan Tapi pandai dia mana pusing Ke belakangan ni Dia cuba heret selangkah setahap lagi Menunjukkan kita ni jenis kumpulan Menentang mufti-mufti pula Dia pergi setahap lagi Dia memang ada dia punya Grand design dia tu, ni, hari ni, tu Depan ni ah ni Bulan depan yang ni kita masuk Lepas dua minggu yang ni Dia ada pakar perancang Ini bukan kebetulan-kebetulan Dia mandi susun dia tu Lepas satu-satu, lepas satu-satu dekat satu kita Pakai baju kena, tak pakai baju kena Yang duduk kena, yang tidur pun kena Dia hebat semua Dia ada rangkaian dia, rangkaian kerja dia. Smart kuat-kuat ni jangan main -main. Dia ada tim dia Sebab itu kita mesti berharap dan bergantung Betul-betul dengan Allah Ta'ala Yang ingat dia lemah dah, Dia ada kekuatan dalam bentuk Dia ada banyak Dia boleh upah siapa Hati-hati Sukar impor apa macam-macam dia boleh buat Memanglah mereka boleh Melakukan apa yang mereka nak Tapi di akhirnya nanti Allah Ta'ala Juga lah Ya Allah lah yang menjadi Hakim dalam menentukan Keseluruhan Hakim Memang Allah menentukan Nabi SAW Secara asas Hari awal pertengahan Dan mengkadima di Madinah ni, Terlibat Nabi membawa risalah ini dengan dikaitkan dengan 3 bukit. Pertama Jabal Nur, tempat diturunkan Al-Quranul Karim. Yang kedua bukit di Gua Sur Yang ketiga ketika dakwah dibuka di peringkat awal di kawasan Bukit Safa. Dan di awal daripada perjuangan di Madinah terkait dengan Bukit Uhud. Iman dua tiga bukit itulah permainan bagi dia angkat Allah kemuliaan aizza bagi islam ni oleh kali itu kita katakan insya-Allah باذنillah kita akan suka Kati kilo cupak gantang dia di bukit gantang kita akan suka insya-Allah dengan pertolongan Allah kita akan menang selamba je di bukit selambau insya Allah. dan kita akan lenjang dia habis-habisan kalau jadi di bukit ranjang dia nak lagi mana sekali Akhirnya, kata orang poten tak boleh pakai Allah ta'ala lah yang akan menjadi penentu Segala-galanya Jadi semua nabi-nabi, semua para rasul kena, Kalau kita kenal pun sabar Ada hikmah yang kita tak tahu Jangan ingat kita je susah Jangan Dia lagi susah Lagi dia payah Habarnya dah ke England pula buat rojok tu. Takut dah tu Semua yang hajat je allah. Perkara sang ini telah berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Raja Herodes Raja Herodes telah meminta Nabi Isa alaihissalam membawakan mukjizatnya tetapi baginda alaihissalam tidak menyahut permintaan tersebut Dengan itu dia memperolok-olokkan baginda dan menyerahkan baginda kepada Pilatus Musuh Nabi Isa alaihissalam Tindakan tersebut diambil Selepas Raja Herodes merasa kecewa Di mana sebelumnya dia berharap Dapat berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam Peristiwa ini disebut Di dalam kitab Injil Lukas Fasal 23 Jadi di mana dalam Injil pun menceritakan Nabi Isa pun kenal Ini yang tak kenal ke dia Tuduhan fitnah anak zina macam-macam Inilah dia lumrah kebenaran itu. Apabila orang-orang musyrikin tidak mampu menghadapi muslimin secara berhujah, mereka mengubah strategi dengan menggunakan kekuatan. Ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Baginda alaihissalam ketika mereka mati hujah. Mereka berkata sebagaimana yang diabadikan oleh al-Quranul Al Karim qalu hariquhu wamsuru alihatakum suratul anbiya ayat 68 yang bermaksud setelah tidak dapat berhujah lagi ketua-ketua mereka berkata Bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhan kamu dia ya, ayat 68 suratul anbiya jadi dia disebut gini Itulah dia setet Langkah demi langkah Yang dibuat oleh jahiliah Yang bila dia bertahun-tahun Dia tak boleh hujah dah Itulah yang disebut selalu oleh As-Syahid Sa'id Kutub Rahimahullah Di dalam tafsirnya Fi Zilai Al-Quran Syahid Sa'id Kutub menyatakan Dia di peringkat awal Apa yang dinamakan Perdebatan Perdebatan dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu Berlaku Dengan kuwatul mantik Yaitulah kekuatan hujah Bila Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menggunakan kuwatul mantik Kekuatan hujah Mereka tak boleh jawab Mereka pusing jadi mantikul huwah Yaitulah hujah kekuatan Kata syahid syahid putus Kita bawa kekuatan hujah mereka tak mampu, mereka pusing Jadi hujah kekuatan Memang dari segi kekuatan Dia ada Kementerian tu, kementerian ni, polis, tentera apa Dia ada kekuatan ni, kita tahu Bila dia tak ada kekuatan hujah Dia pusing, hujah kekuatan Alhamdulillah dia ugutnya lah Macam-macam lah Dia yang kena hantar luhu pun macam-macam Ada macam -macam. Nah, guna hujah kekuatan Ini Jaga, dia akan pergi lagi tu Tentangnya main-main dia ya, orang serius tu Sebab dia dah tahu dah Dia tak boleh mana Nak patah balik Tidak mungkin lah ya, Ke depan ni lebih berat ni Jangan Dia ya, jadinya Itulah yang berlaku ni Macam kata Tok Guh Kitab ni Yang kenalkan Nabi Ibrahim Bila mereka tak boleh hujah Harlihu Harri Bakar Nabi Ibrahim Ringkasnya kita tahu Nabi Ibrahim pecahkan semua Patung-patung dan berhala mereka Dipecahkan tu pada pagi hari raya mereka bukan semayang dulu, Dia ilia dia tu Dia tak semayang dulu. Dia ada pesta hari raya Sempena Pesta ketupat Haji Fitri lah Apa dia ada pesta-pesta ni Yang lambat Semayang-semayang ni dia lambat Jadinya boleh dah macam nak tengah hari sikit Bawa dia masuk Masuk-masuk tengok pecah habis patung tu Kita tahu tinggal satu je Patung tu tangan macam tu Itulah digantung kapak dia Nabi Ibrahim Dia tengok jentu tu Angin lah orang ini dia kata confirm lah Mesti yang buat ni budak nama Ibrahim ni cari dia Dia cari, cari dapat tangkap Nabi Ibrahim salam. Itulah dibawa Mengaku sekarang Ibrahim Tidakkah kamu Yang memecahkan patung-patung Dan berhala? Dia menurut dalam tafsir Nabi Ibrahim tu buat muka bodoh Tak jawab tak kata ya muha pun tak ada Dia buat geleng dia tunjuk Dia buat dia tunjuk kat patung besar. Ya situ dekat gantong ke Pak Ibrahim. Ramungan yang pecahkan patung-patung Merah -patung Dia tak jawab tak kata apa dia tunjuk. Kau ha, itu yang marah tu dia tak ada wajah. Ha bagaimana? kata aku kapak kat dia. Wah, tu yang marah. Hujah tak ada. Dia kata yang ni bakar, masak ni bakar. Apabila dia tak ada hujah kekuatan, kekuatan hujah, dia akan menggunakan hujah kekuatan Bila mereka tak jumpa hujah, tengoklah nanti apa jadi. Hati-hati. Jadinya Akhirnya dia bakar Nabi Ibrahim. Itulah yang kena kepada orang-orang yang beriman di sepanjang zaman utila ashabul ukhdud tengoklah golongannya dibakar dalam parit yang menyala apabila malaikat boleh nak berhujang dengan golongan-golongan tengoklah tujuh sahabat ashabul kafir apa berlaku bila kerajaan zaman tu yang takut tak lena hujah dengan dia mereka guna kekuatan malaikat masuk hijrah tidur dalam gua 306 tahun bacalah sejarah nabi Musa alaihi salam bila Firaun dah mati hujah Lalu dia pugu sampai taballah laut apa semua. Apakah lah apa yang dia buat oleh Maharaja Namrud ketika berhadapan dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menyatakan Tuhanku dialah yang menghidup dan mematikan. Namrud kata aku yang menghidup mematikan. Tunggu kejap. Bawa dua orang yang tua Keluarkan daripada penjaga Ini keluar. Lalu Namrud kata yang ni lepaskan dia biar dia hidup. Ayah ni panjang matikan dia tahu panjang. Tengok. Aku pun hidup dan mematikan Punya loya buruk, mangkuk ayur punya namrud Dia nak meluang juga ha, Masing-masing. Tapi bila akhirnya tak boleh, itulah yang berlaku Ia jadi kita faham Kita kata kebuah, kita faham lama dah Ia Kita nampak dah step-step Kita tahu, karena kita baca silam Orang-orang Quraisy Mempertingkatkan penyiksaan Kepada setiap mereka yang memeluk Islam dengan harapan tindakan tersebut Dapat menghalang mereka daripada menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka menggunakan setiap peluang yang diperolehi Dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kepada para sahabatnya Pergilah kamu ke tempat lain di atas muka bumi ini Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu semula Mereka bertanya ke mana sepatutnya mereka pergi Lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Habasyah. Ini sirah. Eh bila takde kekuatan tak apa belah dulu Nabi kata keluar. Luar daripada Mekah, keluar daripada rumah pergi dulu. Satu hari Allah kumpulkan balik. Keluar aja dulu dari rumah tu tak apa, akan datang hari dia boleh masuk balik. Sirah pasti berlaku. Pastilah sirah Rasul akan terlihat kepada kita satu-satu tu urutan macam yang Allah buat kepada Rasulullah. Inilah kehebatan Sri Rahman. Dan kita tahu di hujungnya Nabi menang Dan kita tahu di hujung nanti kemenangan kepada kebenaran Kita tahu Dia Mungkin bersabar bertahan itu je lah mudah-mudahan Allah tak nak menyampunkan dosa kita Dan insya Allah Satu hari bulan ni Masa nyari ahad Y.B. Niza dan Tuk Guni Aziz akan buat Jumlah umum besar-besaran di USJ Isu Banjaya berhampiran dengan Teluk polis Kepuluhkan daharat kehadiran Petang pukul tiga di Shah Alam Ada majlis Haiti ya, Niza pun ada Itu khas berhubung dengan negeri Perak Kena pergi dengan Dia macam-macam sekarang ni Cerita lembu pun ada ya. Kemarin sampai Iskandar dengan geng Bawa hadiah lembu dekat pihak yang berkenaan Lembu dia bawa Atau enam ni, satu aja Dia bawa tiga empat ekor So dia tembak lah gas, ya nah, nak ke mana lembu Tapi fikir-fikir FRU ni mega mega je semua Topi dia merah, lobi dia merah Lembu pantang warna okay. mega. ni nah. Buat mata lah, dia dah pedih Dia tengok-tengok merah depan dia, masak dia Sik baik tak, dia tembak gas Anak risau ke, okay. ni ramai lah FRU kena tanduk yang dia Dia tengok mana merah ni lembu ni nah, Ha itulah Macam-macam simbolik, catak pun ada kalau kata Ustaz Zizan, katak lompatnya ada dua jenis Satu katak puru Katak puru lompat, dia diam lalu. Dia duduk sengaja situ Yang leceh ni kata Ustaz Zizan, katak pisang Sambil lompat, sambil kencing. Ha ni cukup sui punya katak Dah lompat, dia kencing kita Ustaz Zizan Ha itulah Jadi macam-macam, kita kena ambil maklumat-maklumat Kita nak tahu Udam-udahan Allah mengampunkan kita dan menguatkan gerakan jemaah